Заламентувало, закричала і шарахнуло геть. Але полум'я вже знову звивалося високо, Жарко лижучи чорні челюсті в темного неба. Дим розвіявся, і люди знову насунули ближче, Заласуючи, клопочучись і нічого путня не роблячи, Без сили щось зробити. Цю мить позад їх загукано Постіть, постіть, палія ведемо! І, протискаючись поміж натовпом, купка людей витягла Романа аж до самого вогню. Хто це? Хто? Роман? Сивашенко Роман? Почувся крик, і люди зацікавлені, розлютовані, насували ближче, щоб подивитись на злочинця. Тонконоженко з манейлом поставили Романа саме перед огнем. Старий. Увесь сивий дід Карпо став перед Романом. — Романе, — сказав він, показуючи на пожежу, — чи твій то гріх? — Ні. — А хто ж би то зробив, коли б не ти? — Признайся, твій то гріх. — Ні. Враз зовсім з другого боку почулись якісь крики, і скудовчений, задиханий чоловік вибіг наперед, репетуючи — Коні поведено. Коні! Коні? Які коні? Що ти кажеш? Озвалися на круги. Троє коней у панаса вивели і подалися. Наші побігли верхи на вздувін. Люди мить затихли. Тоді, мов, буря вдарила своїм дужим крилом по хвилях. І заревли вони, зашуміли, так ураз озвалося, загаласувало, залементувало літуюче стовпище. Так — Он воно що? — Цей палить, а ті тим часом коні ведуть. — Убить його, як собаку! розлютована юрма насувала на Романа, а двоє здоровених чоловіків міцно держали його. Червоні від полум'я обличчя, повирячувані страшні очі, стиснені в кулак руки, щемить. І кинулось би всі, щоб розірвати того, що тепер нема вже сили ні школити, ні боронитися. У чоловіка п'ять людей. А що? Де? Як? Питалися усі. Тут вовчик. Піймався, казав Денис. Увіходьте обережно, щоб не вискочив. Не дуже відчиняючи ворота, усі ходили і знову їх зачинили. Тоді почали обдивлятися скрізь у колонії. Нікого не було витко. — Шукайте в соломі, — сказав Денис. — Світіть лиш. Почали розкидати солому, топтатись по ній Нікого не було. — Що за знак? — здивувались люди. — Отже, чи не помилився ти, Денисе? Але Денис певний був, що не помилився. — А от ходімо туди. Казав він, повів людей у найдальший куток, де теж лежала купа соломи. Мануло присвітив, а Денис одкинув верхній шар соломи. Перед шукачами зачорніла людська спина і голова. Чоловік лежав ниць, урившися в солому, сховавши обличчя в руки. — А ну лише вставай! — крикнув Денис і вдарив невідомого чоботом у бік. — Той здригнувся, але не встав. — Треба його звести, — сказав тонконоженко, і вдвох з Денисом хопив чоловіка під груди, зводячи його на ноги. Невідомий не пручався, але й не вставав, а був здоровий, і вони вдвох ледве здужили поставити його. Він стояв, але не відтуляв від обличчя рук. — Чиба, Не наче дівка на сватані засоромився. — сказав Денис. — А ну покажіться, пане, ви покажіться панечу, який ви єсть. І він враз і йому руки від обличчя. Тоді відступив уражений. Перед їм стояв Роман. Еге. -гее! Та це Роман! — скрикнув Манойло, а за ним інші люди. — Так он хто? — Ну, братику братіку, тепер попався! «Чого ви до мене причепилися?» — озвався Роман хрипким голосом, дивлячись несамовитим поглядом. «Що я вам і зробив?»